Berriki uh, errezibitu dugu ama gazte bat bere bi aurrekin emezortzi labetekoa eta hiru urte ditu binegatio dira amarekin eta horiek kamerun aldetik Garazi aldeko familie batek prestatzen dauku bere apartamendua, hilabete baten zat. Orduan um, instalatzen ditugu, uratxez uratx uh, ibiltzen gira jende horiekin, zenta etorri behiak dira, frantziara. Ikusiko dugu, nolako, nolako ibila aldea eginen dugu noiekin, hilabete baten dela, Hor, baina gure esidea laike, dena luzatzea eta um, ari gira miatzen, ea bat denez beste posibilitate bat uh, hemen gaindi um, aterbe bat uh, atzema iteko. edo familie batean, edo autonomoa laiken beste, beste aterbe bat.